Të nderuara shikues, selam aleikum. Është koha të shoqërohemi bashkë me emisionin duke kërkuar përgjigje. Fillimisht sonte do të përgjigjemi pyetjeve të mbetura nga emisioni i së tremtes ecën së bashku, për të cilat kolegu im Bujar Isma para lajmëroi se do të trajtohen pikërisht në emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigje. Pastaj si gjithnjëa do të vazhdojmë me pyetjet që ju i keni dërguar në adresën tonë elektronike si dhe përmes mesazheve. Këto pyetjeve Sonte do të përgjigjet Hoxh Alaudina Bazi. Hoxh sramu alikum dhe mirë sërdhët. Alikum salam, minë sëjgjej. Hoxh, pyetja parë për emision në Sonte më thotë si duhet të lutemi që të na pranohet duaja. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasullu illahu ala alihi wa sahbihi ajmajin. Allahun e larsullu e lardrumi qëm salavat e salam e pejgamberit e ti, Muhamedi sallallahu alihi wa salam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me sunetin e ti dherën e ditën e gjykimit. Vërtet është një pytje interesante dhe rëndësishme për gjdo musliman me e shtru edhe me pas parasysh. për asysh. Për asyshë se nuk ka për njeriu dhuntima më të madhe në këtë sipërfaqe në në këtë jetë në përgjithësi se sa që të të bëj një dua dha Allahu xhela xalla t'i ja pranoj atë lutjen. Megjithatë për të folur për këtë vërtet nevojitet e, një kohë pak më të gjatë, un vetëm do të, do të ndalem në disa pika të rëndësishme ajo se ë nuk ka dyshim që për një lutje për të cilën e pranuar tek Allahu xhela xalla duhet të realizohen disa disa kushte, disa rregulla, disa kritere, pas saq ajo lutje që të jetë e pranuar prej Allahut të plot fuqishëm. Ë fillimisht Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith të saktë se vërtet Allahy i Madhërisëm në transmetim siç ka ar, Allahy i Madhërisëm e turpërohet për një rob i cili i ngrit duart edhe e lut Allahun e madhërisëm që ato t'i kthejë zero do thot pa kur gjuhë hiç me një fjalë duar that dhe nga kjo lutje e shohm se vërtet Allahu xhala ualla e lutjes së besimtarit nuk e refuzon atë nuk nuk e nuk e kundërshton apo nuk e nuk e kthen prapa përveçse nëse për kët lutje a ose gjat kësaj lutjeje janë nuk kem përfill ato rregulla dhe ato gjëra të cilat kanë para syh për arsye se në një hadith tjetër e njëjtë tregon pejgamberi sallallahu alajhissalam shembullin e një personi i cili ka marrë një udhtim të gjatë po thot pejgamberi sallallahu alajhissalam ka marrë një udhtim të gjatë teshat i ka të të zhytura, të pluhrosura, flakët i ka të prishura dhe në atë gjendje të vështirë të udhtimit për arsye se Pra si e skuptojmë një nga momentet edhe situatat ku Allah xhela xala e pranon lutjen e besimtarit është kur ai merrni udhim dhe është udhthar. Megjithatë pejgamberi sa fam e përmend shëmbullin e këtij njeriu i cili është udhthar me këtë formë dhe në këtë gjendje të, të rënd të udhtimit, të lodhjes, të raskapitjes, për arsyes se atë udhime të bëhashin me mua, thot i ngrit duart tek Allah xhela xala dhe thot o Zot o Zot dhe pejgamenës alësëm po thotë, por me gjithatë këj njëri veshjën të cënë e ka është haram, ushqimi i ti është haram, është ushqyër dhe pia e ti është haram, atër si ti përgjigjet Allah o gjellë ola këti njëri u, e shohëm se si pejgamenës alësëm po e përmenë këtë shembul dhe po thotë se si çushmi i përziq Allahu te lalla këtë njeriu por derisa ai i ka bë aftë të i kalime. Pra janë dy hadithe që vërtet nëse i thellohemi në kuptimin e, e këtyre dy haditheve kuptojmë se çfarë duhet të bëj besimtarit nëse duhet me qëndri atyre që Allahu ua pranon lutjet. Pra shembulli tjetër i parë thot Allahu xhelala pejgamberi sasam zotit i vjen marrë mi kthy ato dorë thot. Kurse në shembullin tjetër thot Allahu xhelala pejgamberi sasam çushmi i përziq aty lutsi lutë lutjes e ti, përderi sa ajk është ushqyër me haram, kapirë me haram, pas taj është veshur me haram, qëshmi përgjigjë Allahu Gjallallat ati? Pra, këto dy krahasime, e koptojmë qartë se nëse ne deshirojmë që Allahu Gjallallat në përgjigjët lutjeve tona, atërë nuk ka dyshim që puna e parë që duhet me pas për asysh është që njëri u tjetë të largohet për prej haramev. U tjetë për atëre besimtarëve që kur kur e dëgjojnë që Allah xhallahu e ka bë haram e ka ndaluar një punë largohet nga ajo edhe nuk i afrohet asaj nëse kët e plotson, pastaj bëhet për ato rrobërvë të cilat i përmbahen urdhrave të Allahut xhelal ala, forzave të Zotit devaqim, të Madhëreshëm, edhe është i devotshëm, është i përkushtuar ndaj Allahut të Madhëreshëm, atëherë këti personi i përgjigjet Zotit të Madhëreshëm lutjes së si tij. Pra, shumica e jon, ndoshta kur pyetimi rreth kësaj pyetjeje, edhe apo kur dëshirojmë të kuptojmë na intereson cilën lutje do të më lezu për këtë Sigurisht. situat, si të formulohet ajo lutje më shumë na interzon disa finesa si themi ne apo disa for, formalitete te lutjes a e rëndësishme esht nuk po du me anërsu punë e çe quhet formalitet per arsyesa qtojne me rëndsi por themeli baza e përgjigjes së lutjes esht qe njeriu tjet i përkushtuar rrugën e Allahut e madhreshëm dhe i përmbahet urdhrave te tij atëre kti personi Allah xhalla i përgjigjet lutjes tij pastaj duke jashtu ksa edhe a çë besimtarit të përzihet koha e përshtatshme ku Allah xhëllahu nuk refuzon lutjen, sikurse që ishte lutja udhtarit, pastaj lutja ndërmjet dy ezanave, domo ezanit edhe i kametit, pastaj lutja në 1/3ën e natës, në fundin e natës, pra pak para namazit të sabahut, pastaj lutja e personit i cili ka bërë ka agjëruar ditën dhe para iftarit. Pastaj lutja e bën besimtari gjatë ditës së jumë, posaçisht ka perëndimi i diellit. Do të thonë këto janë disa kohë që besimtari, nëse i kërkon i humpton, ëh, të specstoi duaat, Allah xhallahu a nuk ia ja refuzon lutjen në këto momente. Pastaj është rëndësishme për besimtarin që Allah xhallahu a t'i pranoj lutjen e tij, është edhe që të mundohet të kuptoj se cilat janë lutjet e ë do thotë transmetuara nga pejgamberi sa selam në situata dhe në raste të ndryshme, të cilat gjenden në për librat e ndryshëm, sikurse që është libra buroja muslimanit, pa. aty kemi disa lutje që janë prej sunetit, vetë pejgamberi sa selam i ka bërë në situata të ndryshme, edhe ato nëse i lezojm apo i i mësojm dhe i bëjm në situata kur vetë Muhamedi sa selam i ka bër, atëherë edhe këto pranojnë. Pra këto janë shkurtimisht a, a pau futur në elaborime pak pa. më më të detajuar ato gjëra që duhet me i pas para syh besimtarë nëse dëshirojnë të qënd ngatë atë të cilët u pranojnë lutja. Dashkurti ngjashhtoj, a, a duhet të jemi të vazhdueshëm në dua tona sepse a, disa njerëz sikur me një dua mendojnë se si gjithsesi duhet që të marrin përgjigjen e dëshiruar që ata kërkojnë. Edhe kjo është e rëndësishme të të, të trajtohet për faktin se shumë prej njerëzve mendojnë që nëse e bën një dua atëherë ajo uh, do të realizohet edhe me kash përfundon nëse realizohet realizohet nëse nuk realizohet atëherë Allahu nuk nuk e ka realizuar edhe një lloj një lloj fatkesish ka për i ty edhe çka ka para gjykimit dhe mendim të kesh ndaj Allahut të Madhërisht për këtë situatë atë që duhet më pas para syh besimtarit është se njeriu duhet të mëkon shumë i vendosur në kërkesën nga në lutjen e tij. Do thot lutja e tij do të më qenë me, qen, me plot kuptimin e fjalës lutje, për arsye se Allah xhalla, bi lutës të sti, të plot fuqishmit, absolut, absolutit në dorën e të cilit është çdo gjë. Atëherë ati po i drejtohet një po i drejtohet Zotit madhreshum i cili çdo gjë që dëshiron më ndodh me vullnetin e tij ndodhmë në një fjalë vetëm që thotë bëho edhe ajo vepër bëhet. Prandaj ti po i drejtohesh kti dhe e nevojshme është që ti jesh ti jesh shumë kategorik me një fjalë do thot i vazhdushëm pra. dhe vazhdimisht me e bë me e bë këtë kët lutje edhe Allah xhelala për ta pranuar atë. Pra mos më kufizu, kam bën 1 herë 2 herë dhe ka mjaftu kjo. Ja. Po ndonë tjetër gjuhë duhet më pas parasysh se Nga njëherë njëri ju e dëshiron një gjë, po ajo mundet mos me qenë Më shenë hajrë shenë. për të. Si kurse që ka thonë Allah o Gjallala, ka mundësi ju të ureni diqka, ajo me qenë hajrë për juve, edhe kunder të ka mundësi që ju të dëshironi diqka, po ajo me qenë e keqe për juve. Pra ndaj në këtë kontekst, besimtari duhet me pasë për asyushë që në kërkesën e ti mos ta ta bëjn atë aspektin se kjo është diçka e hajrit për mua edhe nëse nuk ndodh atëra është sherr jo e kundërta do të thotë mos ndodhja e asaj që ti po e lut me një vendoshtmëri të plot mundet me qenë më e hajër për ty për këtë edhe pejgamberi salem thotë një hadith dhe me kët po e përmbylli këtë pyetje që nuk ka asnjë rob i Zotit i cili i lutet Allahu xhalla ala që ajo lutje mos qet një rat nga këto treja. E para është që Allah xhalla ala t'i ja pranoj lutjen, e dyta është që Allah xhalla ala të ia kompenzoj at lutje me diçka më të mirë se ajo pa. dhe e treta që Allah xhalaala mos ia pranoj at lutjen iku dyndja po t'ia ruaj at lutje në ditën e gjykimit apo në botën tjetër Allah xhalaala t'ia kompenzoj me të mira shumë më të mëdha se sa ajo që ka kërkuaj prandaj nëse e kuptojm kët hadith atëre e vrim qart se në asnjë moment në asnjë rast lutja e besimtarëve nuk shkon bosh si i themi ne nuk shkon kot prandaj më, sa më shumë që të lutemi ndaj Allahu جللأ për gjërat e ndryshme jo vetëm të jetës atë kësaj bote po edhe botës tjetër edhe për për nevojat e kësaj jete dhe nevojat e të fesë në përgjithësi Allahu xhallahu ala e shkruan ato sevape edhe nëse nuk ndodhen dhe nuk ka dyshim se ajo çka cakton Allahu xhallahu ala më ndodh është më e hajër për neve atëherë e dim se Allahu xhallahu ala ato lutje që i kemi bër ë nesër ditën e, e, e ne ditë gjykimit do të gjejmë dhe do të jenë shpërblime të pakufishme në raport me atë çka kemi dhënë apo kemi kërkuar nga Allah xhelallahu në kët botë. E çart kalojm teknikë poetë e tjetër, e cila thot pse kur vdes një prej bashortëve, gruaja nuk bën të bjerë fytyrës e të vdekurit para bashortit apo e kundërta, po. bashorti bashortës. Tash nuk është kjo në aspektin e përgjithshëm, nuk është vetëm në aspektin e bashorti po. bashortës. Si do që tjetë, unë sa për sëqarim, po e them atëse, për një me tekni është traditë që nëse vdes i vdekur i pastroho që finosit pa. dhe i lihet ftyra hapur që të afermit me pa për, për fundi herë, për arësujë se masë i që të varroset, ajme nuk do të shihet dhe nuk da tashohin, shtu që me largu përmalimin e kështu me radhë, ta afër me e ti e e shikojnë dhe ndahen prej ti për së fundmi. Po. Etas tek ne është tradit, nuk e di, un jam mundut hulmtoi edhe djej, nuk kam gjet as ndonjë mbështetje apo dikush që ta trajtojnë nga aspekti sheriatik vepr, veprimin e till që kur ti afrohen për ta parë fyren, kraz shikimit e marrin me dorë dhe e sillin karshiftyrës të vdekurit dhe nuk e di që e thujnë do një doatë caktuar po ashtu veprojnë edhe kalojnë dhe këtë e bën jo vetë në bashkëshorti po pa. të gjithë dhe thot edhe baba, edhe nana, edhe vlau edhe kusheriri edhe ashtradit. hala pra ashtradit pra se cili e bën këtë dhe para mendoj se është një lloj rituali, një lloj veprimtarie e cila duhet bëhet në ato në rasten në, në, në ato raste të caktuara. Ajo çfarë duhet na me e pas para syr se kjo veprimtari nuk është e mbështetur në në parime të islamit edhe nuk është një nevojshme. Nëse besimtari dhe shiron të ndahet nga i vdekur i duke e pa për fundi herë, mi afton të afrohësh, nëse e thundo një lutje, Allah të më shirovët, Allah të ajapt hajrin, e kështu më radhë, nuk ka gjithë keqe me pa. ba duha për dhe vdekur, ama me ba atë ritual në pa. kuptimin atë veprim at praktik ashtu siç e bëj nuk kanë ndonjë mbështetje dhe kët unë nuk e di që e thotë dokush prej hoxhallarëve dhe në çdo ceremonisë që i kam prezantuar unë madje më kujtohet kur kam qenë i vogël te kozhallar pak më të vjetër që unë i shiha një kët veprim çortoni njerëzit për kët punë dhe u tregonin se kjo nuk është diçka e, e, e vërtetuar dha diçka që duhet të bëhet por a e mjaftueshme është vetëm të shikohet prandaj shkurt Pse nuk duhet, themi nuk duhet për arsye se kjo praktikë nuk është e njohur në parimet islame në mësimet burimore islame, kët praktikë nuk e ka bë paz pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaj të vdekurve të tij, edhe pse i ka pa, i ka shikuar, kët praktikë nuk e ka bër as pejgamberi as veçse habet, madje ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam transmetohet me një rast se masës që kanë dhruajet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Ebubekri ka qenë larg, nuk ka qenë brenda në qytet. Edhe kur është kthyn nga qyteti, nga jashtë, kur ka ardhur e Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në dhomë ku ishte rinte ishtë rir, e shtrirë xhenazja e Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i afrohet Ebubekri radhiyallahu ta'ala anhu, e puth në ball dhe thot për Zotin të im i je i mirë ashtu siç ke qenjë gjallë edhe tani dhe kaç do të thot, nuk vërtetohet se ja ka bër pa. me dorë apo diçka tjetër. Prandaj e mjaftueshme është që ne vetë të përshëndetemi atë, të bëjmë do, nëse është baba, nana, pa. edhe puth mball njëtë diçka, nuk pa. ka gjë të keqe edhe ajo, për arsye se gjinazia është e pastër, është e pastruar dhe është po sa që gjinazia e të vdekurit është e pastër dhe në asnjë formë nuk ka diçka që duhet irritojmë apo trishtojmë. Po atë veprimtayın, atë formë nuk ka nevojë ta bëjmë për arsye se nuk është e një orë në praktikën islamen zot e dhe muslimi. Po në një tjetër pyetje thotë ju lutem na tregoni si merret abdesi gjat pastrimet të gjithë trupit respektivisht pas marrdhënieve intime. Po do ta dim qartë se e, muslimani pas kontaktit e, dhe marrdhënieve intime është i obliguar që të, të merr gusull, gusull okay. themi në gjuhën e jurisprudencës okay. islame, që kupton pastrimin e tërësisëm të trupin, trupit, të trupit apo larjen e trupit në përgjithësi, duke nënkuptuar në edhe shpërdalën e gojës edhe hundës. Okay. Pra kjo është ajo që faro kërkohet edhe është obligative. Ë uh, Allahu xhella xallahu në Kur'anin famlar thot wa in kuntum junuban fat tahharu. Nëse jeni të papastër, junub, ose siala pas uh, uh, kontaktit intim ose pas orgazmës në përjashtet të meshkuj apo femrat dhe ndodë do thotë ejakulimi, atë në këtë rast obligohemi të pastrohemi për të qenë të gatshëm apo për të mundur të falur namaz apo për të qenë pastër. Dhe kjo është obligative dhe neglizhim në këtë as do thotë in, in rapsiv ndaluar. E si ndodh, apo si bëhet e, rituali, po e them kushtimisht i pastrimit, apo marrës e guslit, e themi se bahat në dy mnyra kryesisht. Mnyra e parë është marrë e guslit e, duke e qunë ven vetëm farzin, do thot e, kryrën e këti farzi, aja është që më pas e, ejakulimit, pa. orgazmës, apo kontaktit intim, pa. ose edhe gruaja e, pas menstruasjonev, edhe pas lehonis, pra këtojnë atë rastet kur duhet e mar gusull uh, muslimane pra uh, kur kemi pa. kontakt me femrën do të thotë me me gruan pa. pas marrëdhënja intime ose ejakulimi pa. arritja orgazmës së fortë mashkullla por për, për femrën ose edhe gjatë gruaja pasi ti përfundon të përmuajshmet edhe pa. pas lehonis, pa, lehonis. këto pra, janë ato raste ku ka rregullat pastrimit po Pra në këtë rast forma e parë e pastrimit është që mëqen vend farzin, pra me kry ja. gusullin, është datat që njeriu të hyjë në banjë, dhe ta shpërlajë dhe ta pastrojë, ta lajë trupin përgjithsisht, do të thotë çdo vend të, të të trupit të tij, duke nënkuptuar edhe pastrimin e gojës, e shpëlarjen e gojës dhe hundës, dhe në këtë formë arrihet gusulli dhe nëse dal dal besimtari me këtë llogaritje se ka bog gusullin dhe i lejohet me fal namaz e kështu me radhë. Dhe loj i dytë apo e pastrimit është do të thotë pak më i plotë, më i përsosën, është do të thotë që njeriu krahas pastrimit të, të tërë trupit i bënë dhe disa sënete, dhe prej sëneteve është ashtu që shka për cilë ajshe, ajsheja radiallat al-anhu, anha ku transmiton se... Kur peygamberi sallallahu alaihi wasallam futej në banjo për të marr gusl për të pastruar trupin e, mas gjunjë blu kod thoshte se mës pari futej i pastronte duart e, dhe i hudhte dorë me dorë djatht të dorës majt ujë dhe pastronte mës pari pjesët e turpshme me ujë mir pastaj merrte abdest Cikur se merë abdes për namaz, pa. pra duke shprella hunden, gojen, ftyrën, e kështu më radhë. Dhe pas marrë jese abdesit, pas taj filon të pastrimin e trupit, duke filon nga ana e daj, djath në anën e majtë dhe pastran të tërë trupin, pra duke moslon as një vend në trup pa e lagë dhe pa e la. Ja, dhe këtu përfundonte gusi pejgamberes a sallam. Pra këto janë ato dy forma se si cil, cilin do të që e bëjmë ne, e kemi quajtur farzin vend, mirë po nëse dojmë gusin pak më më mirë dhe më me sevape, ose do thotë që besimtari të futet në banjë dhe të merë maspari abdes pas taj të apastori trupin në përgjësi dhe sa mos me harru pa. ajo që farë është e do mos dëshme në tërë këtë është që njeri të ketë parasysh pra njetin, qëlimin pa. pra arësye se nëse Kjo është i badet, është adhurim, është ritual me cilë njëri ju e krynë adhurimin e guslit pa. dhe neve për të qenë valid kjo duhet me pas njetin. Pra qëlimin e ti pa. jo me than me goj, po njeri kur dënë mu fut me në banja për me, me upastru me pas parasysh që po hynë për me, me largun nga vetja gjynë në blokun. Pa. Zote edhe më smiri. E qartë pjëtja radhës thotë, kur të vizitojnë prinderit të varët e tyre, a e dinat, a e kuptojnë ata këta? ë kjo çështi është një problematikë që më kujtohet edhe herave të tjera kemi sqaruar e kemi trajtuar megjithatë edhe tash po po e, e po mundon ata ta shtjelloj pak më shkur, shkurt dhe themi se është një debat shumë i rëndë te dietart islam në përgjithësi rath asajse të vdekurit a kanë mundësi të dëgjojnë apo nuk kanë mundësi të dëgjojnë nga lajmet edhe nga nga veprimet e të gjallëve. Dhe për këtë janë shkruar libra, për shembull Ibn al-Haymi e ka një libër ar-Ruh, shpirti, i cili është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe, që e trajton këtë problematik në formë të detajzuar dhe përmend argumentet e secilës palë. Pastaj Alusi, një nga dietarët e mëdhenj tanefi, e ka shkrujt një liber dhe e trajton këtë problematik duke shpjegu dhe vlersun nga aspekti shkendësor të dhanat, hadithet dhe ajetet sësillat të flasin për këtë problematik. Mirë për po pa u zgjerim, unë e them se nga ato të dhana, nga hadithet e pigamerën s.a.s.l.em, mund të nënkuptojmë se të vdekorit kanë mundësi të dëgjojnë dishkan nga, nga ato që farëndodhin prej lajmeve të, të kësaj bote. Nënkuptojmë se të vdekorit kanë mundësi të dëgjojnë dish Pra ai asaj është çka thot Peygamberi saulsalem që masi që varroset i vdekurve dhe fillojnë të ecin të dalin e, ata njerëz që kanë përcjellur xhenazën dhe të largohohen prej prej xhenazës atë i, i dëgjojnë trokitjet e, e këpucëve apo ndalmeve të tyre që nuk kupton se ka një lloj ndjenje, një lloj dëgjimi. Pa. Pastaj është një hadith i Peygamberit saulsom të cilin e shënon e, e transmeton Ibn Abdul Berri dhe si pas ti arrim shkallën e Hasenit, thot që pejga merës asëmë tregon se kur një njëri shkon me vizitu në varr një të njohur të tij pavarësisht a është i afërm i tij baba, nana, vëlla apo është dikush ndonjë në ndonjë mik i tij që e ka njoh dhe kur afrohet atë dhe ati dhe i jep selam, ati Allah xhelala i ia kthen shpirtin dhe i ia kthen selamën nga barzah, do thot nga varri i tij në formën edhe mënyrën që edin Allah xhelala dhe i kthehet, pra i kthehet selamën, prandaj është prej sunetit që njeri u kur hynë vareza apo kur kalon për afer vareza ti përshëndes me selam, e selamu alejkum, ahlet dijerim në minel kubur, që është do tëtë një dua pak me e gjër që gjindet në librin burojë musliman me cilën i përshëndet besimtari banort e varezav dhe kjo është valide. Pra ndaj, neve themis që nga këtët dhana kuptojmë se mund kuptoj, kur përshemull baba e vizitën djalin, apo djale e vizitën babën, ose kundërta nana, vaj, vajza, motra, e kështu më rad e kon e dëgjon mund ta ndiej ë por ajo që far është e nevojshme ta dim në këtë rast është jo atë që mund ta bëjnë disa që të shkojtë te varri i nanës apo i babës, edhe mi thon, "Allahu e kam që tash ni gjallë, kam këtu, ka ndodh, jo me me bë muahbete të kësaj natyre Pem. për arsyesë se kjo nuk vërtetohet, edhe nuk është e, e saktë, për arsyesë se qëllimi i vizitës që e bën besimtari në varreza është thotë për dy arsye. Arsýja e parë është çi ka thon pejgamberi sahasun ju zëkirukumul ahira, çe vet vizituesi me kujtu ahiretin dhe vendin destinimin e tij ku do të jetë pas një kohe, dha ky është qëllimi i parë dhe qëllimi i dytë është që njeriu të bëj dua dhe lutje për të vdekurit. Prandaj edhe me këtë qëllim kur të shkoj atje të bëj dua, fillimisht i përshëndes të gjithë varrezat apo banorët e varreza me atë përshëndetje e përgjithshme, asalamu aleikum, pastaj të shkoj te varri individual tek kushdo po më vizitu, të ndale tek ai dhe të bëj dua o Allah mëshirojë këtë të vdekur, japë rahmet, e kështu me radh lutjet e ndryshme. Këto janë ato që janë vërtetume, e jo do thotë që ti flitet aty sikurse një njeri i gjallë për arsyesë që nuk është saktë dhe nuk është e drejtë të veprojmë. Zoti e di më së miri. Kuftuam hons para se të vazhdojmë për secila, bëmë një shkputje të shkurtër, të ndruash sikues, jo që ndranim ne kthehemi pas paksa. Të dhënat do t'i rishikojmë, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe me pyetjet e mbetura. Pas po, pyetjes së radhës së të, të tash që janë kthyer haxhin nga haxhi thot a bën me pij ujë zamzam disa herë dhe secilën herë kur pim dua të bëjm dua të ndryshme me kërkesa të ndryshme pra jo vetëm një herë me një dua por shumë herë dhe dua të ndryshme kërkesa të ndryshme po është një hadith i sakt në të cilën pejgamberi sa selam thot elma zamzam limashuribalah që uji zamzemit vlen pra të shfarpiet me atë një çepihet, kështu që nëse besimtari para pirjes e bën një dua caktuar, atëherë Allahu xhallahu ala ka një moment ku Allah xhallahu ala pranon lutjen nëse e, në çdo pirje bën një lutje tjetër nuk prish fund edhe kjo, pra nuk është obligative që e, për Zemzëm bëhet vetëm një lutje veçantë, edhe në, në të të vazhdojmë tërë jetën, pra arsyeja se nuk dimë besimtari sa herë një do të bi ujë Zemzem, okay. kështu që sa herë që të pini bën do një lutje caktuar, qoftë e njëjtit apo diçka tjetër nuk prish punë dhe është prej momenteve që Allah Gjallala nuk e refuzon lutjen e lutësit. Atër do të ndollëshëm si kletë hoqë, cilën lutje ta bëjmë tashëm. Edhe nëse njeri ju përgjësën, përshamu nuk e banë vetëm një lutje caktuar, të regohet nga blabin Abbas i cili e, për të të regohet se kur ka pir u i zemzem, e ka ba doa Allahuma inni esalu ka ilmen nafja, wariz gëntajjibë, eh do Zot lutem ty me më dhën dituri dobishme dhe furnizim të të mirë që po kuptojmë se ka baur dy dua për një herë e nëse bëjmë më shumë nuk prishun pra nuk është të bëhet vetëm një dua veçantë por nëse bën edhe disa dua është valide dhe e mundur Zoti i mëshmirë Po në çetëshikuas pyet atë a prishet namazi nëse na qeshet pa zënë namaz kur ndonjëherë shejtani na kujton diçka të sharake apo thjesht mund të busheshin gjat namaz në ndonjë kujtim. Ëh neve duhet ta kemi parashysh se ëh namazi apo kur besimtari lidhet në namaz, duhet ta ketë parashysh se jemi ëh lidhur me me kriusin ton dhe aty nuk nuk lejon veprimet cilat bëhen jashtë namazit. Prandaj ëh edhe veprimet si kurse qeshja apo tishka tjetër është endaluar dhe ulemat janë faktikisht unanim që nëse ndodhë qeshja dhe bëhet me zë në namaz atërë në namaz i prishet mirë po nëse qeshja është pa zë dhe është si një loj buzë qeshje dhe është një citat ku njeriu mundet me stopu veten, atëherë është saktë arsye aj namaz nuk prishet. Për shembull mund ta marrëm një shembull shumë thjesht, nëse nëna ushdukeu falur dhe fëmia duke kalu, e bën ndonjë gest edhe nëna nuk nuk e nuk e përmban veten dhe vjen deri te buzqesha, atëh kët rastimin nuk nuk prishet namazi, por duhet kemi kujdes për arsye se çu s'thash pak më herët, jemi në komunikim me krijosin ton, prandaj duhet ta ndalojmë veten edhe mos ti e mos ti të shohëm edhe ne kujtim me disa raste e të cilat do të na bindë do të vim deri te çeshja për arsye se çështash pak mërat nëse kët në kët vazhdojm atëre kemi frikë se mund të prishet edhe namazi zoti i mëshmirë e çart një pyetje tjetër thotë si bëhet ne çahin në xhami një çah në xhamin do të thashë përsellim si bëhet një çah një, një kahin sipas pa. parimeve islame për arsyesë se fillimisht nuk është kusht që ajo të ndodh në xhamin. Por, nuk është kusht kush që ndodhi, jo asesi, nëse ndodh në shtëpinë, në rrugë apo diku tjetër nuk prish punë. Kurse mënyra se si ndodhin kurrëzimin në islam është se fillimisht është obligativ që të janë të prrezentë do thotë mashkulli apo burri Uh, pastaj vajza, pastaj uh, përgjjesi i vajzës apo baba i vajzës, dy dëshmitar, do të thonë që këta janë obligative që janë të pranzent dhe personi i cili e bën aktin e kurorës nuk është kësht edhe këy me qenë hoxh, edhe nëse është dikush njëri autoritativ i që i din rregullat, nuk prish punë. Pra këta duhet të jenë të pranzent dhe në prezencën e këtyre njerëzve burri bën kërkesën dhe përgjigjesi i gruas respektivisht baba e pranën dhe ja jep vajzën e tij do thot për për grua burrën dhe në këtë ceremonie apo në këto fjalë duhet të tin prezant dëshmitarë të cilët do ta dëgjojnë dhe gjithashtu në këtë ceremonie është prej gjërave që domosdoshme edhe që caktohet një dhuratë ajo çoft një shumë të të hollav apo diçka tjetër dhuratë materiale që burri t'i dhurojë gruas si do të mos i shën respekti edhe livjes së asaj kurore me të cilën një lloj hedie që i jepet gruas, edhe kjo është diçka obligative që nuk duhet të nënverson. Pra këto janë ato veprime që bëhen faktikisht ceremonia të kurorëzimit sipas parimeve islame. Zoti i mëshmirë kalojmë te një pyetje tjetër thotë a lejohet përdorimi i deodorantit për femra si mjet higjienik sepse aty nuk vjen era si që vjen parfumi dhe nuk e tërheq vëmendjen e gjinisë kundër fashë Kjo pyyti e ka të bëj me hadithin e pejgamerën, apo e, shkakut se për një grua ja e ka të ndaluar që nëse del në, në rrugë të vendos erat parfumë, pa. për shkak se mos t'i tërhek e, aroma, mos t'i tërhek meshkujt që t'a shikojnë dhe të, të, të bëj dhe thot e, fitne. Pasu në rastin konkret nëse bëhet përdorimi i deodorantëve higjienik domon për të larguar erën që zakonisht përdoren për trup, pa. jo për rroba, them që nëse ato përdoren brenda në trup, do thotë brenda rrobave, sikur se është në nënçjellulla dhe vende të k tillë, atëherë themi që nuk prish fund, për pra arsyesa që qëllimi i kësaj është largimi i ndjerrsës, mbajtja pa. e po errave të, të kësaj natyre dhe nëse në këtë formë e përdorim nuk prish fund. Mirpo nëse ajo përdoret mbi rroba, që disa prej femrave e përdorin, atë në këtë rast themi që më një herë ka lënë në në në atë sikurse të përdorret parfum me erra të mira. Për pra arsye se ajo erë nëse del në rrugë ndihet pavarësisht çfarë do erë situat është. Është pyetja radhës, thotë, kam lexuar për një hadith të flet për mosprerjen e thonjve 40 ditë, thotë, çfarë ndodh nëse të kalojmë pa dashje këtë afat? Po, hadithi është i saktë, faktikisht Anas ibn në Malikut tregon se pejgamberi sahem e ka afatizuar me një fjalë kohën kur e, e, sa duhet lejohet të lihen po pa pa larguar çimet e nën 10 nga vëndët e turshme dhe pa, e thonë do thot prëria e thonjve dhe ajo është 40 ditë dhe nëse të ikalohët kjo kohë themi që nuk bën dhe nuk është mirë dhe disa prekulemave kanë thënë se është haram eh disa kanë thonë se kanë lënë me kruh, mirë po kjo ndërlidhet edhe pak edhe për arsyen apo shkakun pse e bëjnë këtë njerëzit. Nëse shkalli qëllimi i kësaj pse e bëjnë është që tua rrisin thonjet që tua përgjassojnë jo besimtarëve, atëherë në këtë rast është kjo e rrept e ndaluar rreptësisht. Nëse arsyeja është diçka tjetër, qoftë nga harresa e kështu me radh, atëherë kjo mund të jetë diçka më e butë. Zoti i di më së miri. Po pritja rahashta pas farzit a lejo të kalojmë në në ndonjë çoshe të xhamis për të bërë dhikrin apo duhet të qëndrojmë aty ku kemi që në ulur? Jo, nuk është kusht që të qëndrojmë në të njëjtin vend, megjithse disa prej ulemave kanë preferuar kët në bazë të disa transmetive nga hadithe të pejgamberit sa s.e.m. që mas Allahu dhe Lalla e, e, e pranon lutjen e besimtarit e në fund të namazit, në fund të namazit sa për ulëmar, ka thënë brenda namaz disa për ulëmave kanë thënë është ai momenti kur njëri jep selam, rrin në vendin ku ku është falë dhe aty vazhdon lutjen, lutje të ndryshme. Ja. Themin që nuk është obligative, posa çesh në raste kur njerëzit janë duke lëvizur e mund mund të shkosh ti në një qoshtë Ço mos ti tiazësh rrugën dikujt, është e lejuar dha ato të vazhdosh me me lutjet që zakonisht bëhen pas namazit. Po, pa, dhe lexojmë pyetjen e fundit për misionin e Santum, thotë a bën ta falim vitrin në Xuan Shipe. Çështja e sigurisht është për cilim leximi i dua se, se kunutit për arsyesë e falja namazit respektivisht leximi i Kur'anit Fatihas e këto këto nuk vjen në shprehje. Uh, mirë po të këlecimi i lutjevë uh, që nuk janë Kur'an, si kurse që është lutja e kunutit, apo doaja e kunutit që nuk është Kur'an, uh, themi se është uh, për veti personalisht, në nështë shumë pak kompleks këtë qështje, mm. pra arësye se në rëthana tona, apo në venin tonë, shumë pak pe njërët dhe dalojnë, uh, uh, kur kemë të bëjmë me lutjet, apo me ceremonin e faljes në amazit në përgjësi, këtështë, uh, të ralliën ata të cilët e dallojnë se çfarë është Kurani dhe çfarë nuk është Kurani. Prandaj nëse një njeriu e bën një veprimtari të tillë posaçërt tek të njerëz të cilët nuk i kanë parasysh këto gjëra, mund të keq kuptojnë se është duke u falur namazin në gjumën shipes që faktikisht kjo or diçka që nuk lejohet. No. Për ta trajtuar kët, ndoshta mund të flasim në në ndonjë rast tjetër sepse nuk duhet ti të lejoim lutjet në në domthon të lejoim Kur'anin në, në, kuran në gjumën shipes. Megjithatë për të larguar kësaj unë nuk e shoh do thot të thotë të arsyeshme që hoxha apo imami i xhamisë që lutjen e kunutit ta bëjë do të thotë në gjunë shqipe. Mirë po nëse njeriu falet vet në shtëpinë e tij, ë them që vendet ku është e preferuar lutja lutjet, sikurse është do të thotë rukuja, sejdaja kërësish sejdeja pastaj doaja kunutit apo lutjet që jenë fund namazit, them që nëse njeriu i lezon lutjet e vërtetuara nga pegamerës asëllëm në gjuën arabe, si kurse që është doaja kunutit apo doaja subhanë rabi el-Ala, subhanë rabi el-Ala, triherë dhe pas kësaj që ndronë në ruku në sejdej, apo pas kësaj i mban duart ngritur në duan e Kunutit apo i mban lidhur dhe dëm me me me bë atë duan në gjun shipë diçkan që ai e ka brand dhe dëm me kërku prej Allahu xhela ualla kjo është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe në këtë por e, që këto, këtë lutje të zavendsojmë apo në vend të lutjes në gjuhën arabe që e ka bapë i gamere zëm, të zavendsojmë me, me lutje në Shqipë unë nuk e shatë dëmonë që është në regull me gjithë se disa prej ulemave e lejojnë si praktik e, në namazet e të rëzote doa se kunotit hozë nëse thuet në arabisht dhe vazhdojmë pas taj me lutje të tjera në gjuhën Shqipës po, pas në vojës si pas në vojës lejot, lejot nuk prish punë po. po. Në çfarë të ardhsh këto në herë të çte pyetja fund për emisionin e Santom, ju faleminderit shumë që avdanta ishin në studio në ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të nderoj shikoas, këto është tëra për emisionin e Santom. Ne inshallah do takohemi të martën e ardhshme me të tjera pyetje për të trajtuar. Deri ather, assalamu alaikum.